Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillah amin al Bismillahirrahmanirrahim Nahmaluhu wa nasalli wa nasallim ala rasulilil kareem Amma abad Auzubillah amin al Bismillahirrahmanirrahim Wa alasirin al-insan al-afi khusrin Illa al-adheena aminu wa amilu al-salihaati Wa tawasabi al-haq wa tawasabi al-sabr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai Rasulullah SAW, "Khairu kum anta' alma Qur'an, wa alma." Aku mahu Rasulullah SAW. Abi rah. Hamilah. Syukur kepada Allah SWT. Mesti lagi beri taufik untuk meneruskan pengajian kita dan. Kita pun dah nak hampir khatam lah kitab ni. Muka surat 75. Kan? Ini bab-bab tambahan dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. perjalanan 18. Al-Qabul Huruf laqab-laqab huruf ataupun nama-nama panggilan bagi huruf. Ini saya foi apa baguslah. Saya pun tak apa. <laughs> nama bagi huruf-huruf. Menurut kedudukan dia. Di ada makna tu di sebalik nama-nama tu ada maknanya. Jadi di situ di petua nombor satu huruf alif waw ya yang sukun adalah huruf jaufiyah nama dia ataupun hawaiyah sebab dia ber, ada di kedudukan berkedudukan di jauf jauf turong ke mulut ataupun hawaiyah hawa, hawa ni kan ruang udara jadi berada di ruang udara mulut jadi huruf mat tu alif alif uh, sukun ya sukun wal sukun nama dia jaufiyah kumpulan dia tu lah kalau غ غين خ عين dan dengan ح dengan hamzah itu kan huruf-huruf berada di halkum. Jadi nama dia halqiyah. Ini tambahan lah. Siapa yang hafal bagus. Kemudian yang berada di belakang sekali lidah, huruf qaf dengan kaf. Nama area lidah tu pun lahawiyah. Jadi kalau kita Pegang kita hafal nama dia dan huruf dia kita tahu lah ke mana kedudukan huruf tersebut dalam bahasa dalam bahasa makar huruf dah kita bahaskan awal-awal sekali dulu kemudian kemudian ya ya di sini adalah ya yang berharkat ya mutaharik shin dan jim berada di tengah-tengah lidah nama dia syajaria Kemudian dot Dot ni special sikit ini Satu je, nama dia istitalah, Iaitu istitalah tu Maksudnya memerlukan uh, Panjangnya lidah untuk menyebut Maksud panjang tu diambil bahagian lidah Yang tepi tu, kiri atau kanan naik lalu Kena pada Garham gusi bagian atas Kiri atau kanan atau kedua-duanya? Ba-di-du Al-ib-ud Dia kalau kita kan lebih, lebih, lebih tampak Al-ab Lidah tu dia akan melengkung Akan naik kena ke gusi belah sini atau belah sini atau kedua-duanya Setengah orang belah kiri, setengah orang belah kanan Setengah orang kedua-duanya Ingat lagi ya Makhar je huruf tak Tapi habis khatam kita ni kita buat test seorang-seorang secara praktikal. Tak. Teori, teori juga, praktikal pun kena jawab. Kemudian ta ta dengan dal. Itu nama dia nitaiyah. Hujung lidah menyentuh antara dia gigi sanaya ulia ni dekat bahagian pangkal hujung apa pangkal sama yang ni hujung yang atas tu pangkal lah pangkal ke pangkal hujung tu sama pangkal tu lah kan namanya ni pangkal ni hujung ha, lidah tu menyentuh kepada pangkal gigi sanaya ulia ni depan gigi atas kat depan tu dia panggil sanaya ulia jadi awp kalau ha, kita wakaf kan dapat-dapat rasa dapat lah Kalau dal kan Ad, id, ud Nah Lidah tu kena Dekat sini, gini gigi Atas lidah kena Ad, id, ud Kalau tak, ad, id, ud Kalau toh, out, id, ud Dia tebal sikit Sebab dia huruf itibak Dengan huruf isti'alak Nama dia tiga grup tadi Neto'iyah Kemudian vozal sa, ha, ini lidah berada di hujung gigi sana ya, oleh kerana keluar letak tak di hujung. Zizu azizuz, sissu asissus, lidah tu mesti berada di hujung gigi, pangkal uh, hujung gigi sana ya, oleh. Nama dia Lasawiyah Kemudian Sin Zai dengan Sod Di tengah di tengah apa? Di tengah di Dia ada bergabungan antara lidah dengan gigi juga Nama dia Asliyah Kalau macam Sin Sa-si-su As-is-us Gigi Di dalam Gigi depan macam ni Lidah kat situ As-is-us Lepas tu jarang orang, orang kalau dia baca Sin dengan Sa, beza. Sin Sa sama. pada Sin, Tha. Kalau Sin tu Sa, Si, Su, As, Is, Us. Kalau Tha tu, Sa, Si, Su, As, Is, Us. Dengar pun dah boleh beza kan. Betul? Ha. Sebab memang dia datang daripada makhraj yang berlainan. Begitu je dengan Sod. Ha. Sod dengan Sin satu makhraj tapi berbeza sifat. Sifat dia, Sod tu Isti'alak dan itbaq Dia tebal As Is'us Sa so, Si Su so. Jadi dia berbeza dengan Walaupun sama makhraj dengan sin tetapi berbeza sifat Kemudian orang Nun dengan lam nama dia Zalaqiyah Hujung lidah Atas sikit lagi daripada pangkal gigi tu Al, il, ul Lidah tu dibengkokkan kena bahagian langit-langit ujung kat atas An, in, un Kalau ra, ar, ir, ur, dalam lagi Nama dia Zalaqiyah. Zaliqiyah Kemudian Mim, ba, waw, fa Ini yang semua bagi bibirnya lah Namanya syafawiyah Nafal eh Sepuluh nama eh? dan huruf ni eh? Yang depan kita test Okey, lepas tu sebelah sifatul huruf tu dah kita belajar awal, awal dulu. Kita dah skip sebab kita ikut turutan lepas makhraj kita masuk sifat. Surat 80. Alif lam syamsyah dengan alif lam qamariah. Dah belajar belum? Belum eh? Mudah saja. Kalau al-huruf al al-qamariyah berarti huruf itu nanti lamnya dibaca atau disebut. Dan huruf-huruf yang selepas dalam nanti adalah Hamzah, Ba. Ini kan Alif tu, isme Alif. Alif tidak ada, tidak ada gunanya dalam harkat. Alif adalah huruf man yang berharkat nanti A, I, U tu bukan Alif, dia Hamzah. Jadi ramai orang dah terbiasa dengan Alif Alif di atas, A, Alif di bawah, I Alif di depan, U A, I, U tak betul di hamzah di atas a hamzah di bawah i hamzah di bawah u alif tidak menerima harakat sama sekali alif itu adalah huruf mati yang sentiasa sukun dan huruf sebelumnya mesti berbaris baris fathah itu alif tidak ada alif yang berharakat yang berharakat itu hamzah bukan alif tetapi hamzah itu dia menumpang di atas alif tapi kadang-kadang setengah mushaf dia tak dia hamzah dia tak menumpang atas alif dia Hamzah saja Ataupun dia di dalam rumah Kalau di tengah-tengah Biasanya yang kita nampak tu alif kan so hamzah di atas dia Ataupun di bawah dia Dia hanya menumpang saja Alif tu tak ada fungsi Alif tu bukanlah sebagai A, I, U Tapi hamzahlah yang berbunyi A, I, U Jadi kalau kita baca Mukaddam alif, alif di atas A. Alif di bawah I Alif di bawah U Salah Tak betul <laughs> Alif tidak menerima harkat sama sekali. Alif adalah huruf mat yang sentiasa sukun. yang mana huruf sebelumnya mesti berbaris fathah tak boleh kasrah tak boleh domah tak ada ba alif di depan tak ada Dia mesti ba alif di atas ba atau ba apa ba di alif di bawah tak ada. Kalau di bawah tu ya nanti di depan nanti wow. Jadi alif ingat eh penting ni eh? alif tidak sama sekali menerima harakat. Okey jadi hamzah di situ ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha ya itu huruf qomariyah. Yang kedua kotak satu lagi itu huruf syamsiah. Ta dal zal za sin shin sad ta tho lam nun. Kata-kata yang benda yang berawalan dengan huruf qomariyah umpamanya Baqaratun Itu nakirah lah Bila ada tanwin Namanya isim nakirah Ini yang nahu faham lah Apabila sebelumnya Beraliflam Maknanya di, di, ditambah dengan huruf aliflam Maka membacanya Alhamdu Tanwin hilang Ha dibaca Alhamdu Betul juga Albaqaratu Tanwin hilang gantikan dengan tanda Tommah, kemudian Ba tetap dibaca Al-Baqaratu manakala kata-kata benda yang berlawanan dengan huruf Syamsiyah, umpamanya Rahmanun, Nasun, apabila sebelumnya beralif Lam, maksudnya digabungkan atau pun ditambah dengan alif Lam, maka membacanya Ar-Rahmanun Lam tak disebut dia tak disebut Al-Rahman ataupun Al-Nas, dia terus diidramkan ke dalam huruf Rah, Hamzah Wasal. semuanya Yang alif tu adalah Hamzah Wasal. sebenarnya Bukan alif Ar-Rahman An-Nasu okay. Kenapa dinamakan Kamariah dan kenapa dinamakan Syamsiah Siapa boleh jawab Saya bagi 20 sen Kenapa dia tak bagi nama lain Nah, dia bagi satu, mata, satu bulan, satu matahari Khomariah namanya bulan Syamsiah namanya matahari Kenapa dia tak bagi nama bintang, ke planet ke bumi ke langit ke huruf langit, huruf bumi Atau huruf <laughs> air, huruf api ke Kenapa dia bagi huruf bulan dan huruf matahari Apa dia jawab? Up sikit 30 cent 40 cent 50 cent Singgit lima sen tutup jadi huruf pamariah ni adalah bulan dan lam itu adalah bintang dan huruf syamsia itu adalah matahari ketika bulan timbul kelihatan atau tidak bintang ketika bulan tengah malam muncul nampak tak bintang nampaklah bintang tetapi ketika waktu siang timbulnya matahari nampak bintang tak bintang tak nampak Jadi sebab itu kalau huruf-huruf bulan maka lam tu nampak tapi kalau ah ha? boleh dan kalau ketika huruf syamsiah ada di situ maka lenyaplah lam Alam tu ada. Bukan tak ada. Bintang tu ada. Waktu matahari terbit tu bintang ada. Jadi kenapa kita tak nampak a. Ha. Sebab tu ada lah dinamakan huruf qamariyah dan huruf syamsiah. Ini soalan ni kena ingat betul ni. masuk masuk masuk masuk kelas eh. Sat Jadi al tu soalan bintang, huruf qamariyah tu bulan dan huruf syamsiah tu matahari. Ketika bulan tampak, berarti bintang tetap tampak. Tapi kalau matahari yang tampak, bulan, tak nampak. Ada tapi tak nampak. Eh, sorry. Bintang, tak nampak. Jadi alif lam, lam tu, ketika bertemu dengan huruf Kamariyah, dia dibaca. Nampak lah. dengar. Dan ketika huruf syamsiah dia tidak dibaca, tidak dengar. Tapi ada kat situ, dia tak buang. banyaklah macam tak. At-ta-ibun. Kalau rasa, asalisu Uh, al dajjal zal amin okay. bila ra al rasikhun zai eh, macam-macamlah sin shin semua sini nanti diheramkan kepada huruf tersebut quran yang kamariah disebut a nya sebutlah al baqarah al jahil al hamid Okey, mudah kan kemudian pelajaran 21 tanda-tanda wakaf lepas tu, khatam minggu depan nak katang sekarang ke ke? Eh? nak katang sekarang ada pulut kuning Ingat depan dah stand by masing-masing bawa cokodo sikit kita buat majlis khatam tajwit, shallah Oh, lah, acara cakodok Sama belacan cicah. Okey eh. Kita buat majlis khataman kitab tajwid. Minggu depan insya-Allah, sebarkan, ajak semua dalam guru untuk kata ada majlis kataman cakodok. Ish tak semalam saya makan cakodok, kecokodok cok, pisang durian. Ada mak tu buat kat masjid Sungai tu. Oh, uh, sedap. Ni sampai Yamuna ahli yang pandai buat cakodok. Bawa, insya bawa sambil sikit lah, bawa sambil sikit makan sendiri sendiri ya, okelah. Masing-masing bawa, masing-masing, lagi -masing. temat makan sendiri, sendiri. Kita buat kata minggu depan insya Allah, sikit lagi, bawa, bawa kau, salah? Oh ada salah. itu kebiasaan orang-orang Arab menyebut jadi apabila kebiasaan orang-orang Arab menyebut maka di dinamakanlah diberilah satu nama oleh ulama yang mana yang la menjadi disebut dinamakan kemariah di mana la tidak disebut yang dinamakan kemariah itu kebiasaan orang Arab ah sama tajwid datang selepas al-Quran dia bukan tajwid dulu baru al-Quran. Tu Quran turun dulu lepas tu baru setelah dibaca magu ulama mendengar bacaan-bacaan daripada imam-imam daripada telah daripada nabi, sahabat-sahabat sahabat kepada anak murid dia. Dan yang tujuh jenis bacaan itulah. Jadi kita dalam bacaan kita Imam Asim inilah hukum-hukum disebut diekstrakkan daripada bacaan Imam Asim. Waktu carangan untuk selepas kita ni kita akan buat test dulu kita kata betul kita buat test kena test dulu lubuh hitam tak ni serius bukan bukan bukan main baca seorang-seorang baca kan? ataupun saya baca boleh nanti kita macam bismillah kita akan terangkan, gambar tu makhraj dia apa sifat dia apa makhraj dia di mana sifat dia apa mana sin makhraj dia di mana sifat dia apa Kemudian sampailah lah, bahasi mi alaihulamah sampai habis. Lepas tu, kita, ada, kalau ada hukum-hukum tajwid di situ, kita jelaskan. Nah Di sini ada mat asli. Di sini ada mat adri sukun. Di sini ada mat lazim. Di sini ada ihfak, idram, izhar, kol kolakola dan sebagainya. Baru kita nampak. Ini kena baca teori je kan. Contoh dibagi tu pun, sekali jalannya. Baca maknanya, di, di bahasa tu kita dapat tangkap. Dapat praktik kan. Nanti sebut sah nanti kan. Kita buat yang taftim tu Itu antara yang susah-susah sikit nak, tu dipraktikkan antaranya raw taftim tu Tak ramai yang boleh buat lah Kemudian Idram, Ikhfa Apa lagi? Semualah kita praktikkan Kita ambil surah-surah yang belakang tu lah daripada Fatihah, Keluarga Benaz Naik atas mungkin sampai 10 surah ke Atau 20 surah 10 surah juga kot Tak sebab yang mana yang tak ada dalam 10 surah tu kita paham-paham senilah macam Mak lazim tu kadang-kadang banyak tak tak ada kan dalam dalam contoh-contoh 10 surah tu ada ada setengah-setengah hukum -setengah tajwid tu dia satu contoh saja jadi dekat 10 surah lazim tu tak ada jadi, tapi kebanyakannya insya-Allah adalah di situ kita cuba praktikan nanti kita gunakan yang tu untuk baca seluruh surah ni insya-Allah Betul buat khatam ke? Macam mana? Khatam tu. Tak sabar macam kuduk. Tak sabar macam kuduk kita khatam tu. Betul praktik ni macam macam tak kena. Betul khatam sikit lagi. Cik pula. Dan selepas tu nanti. Fikirlah eh, cadangan. Ingatlah buat tafsir tu. Tafsir sekurang-kurangnya tafsir lafzi. Sekurang-kurangnya tafsir lafzi Kalau tafsir yang ma'lawi panjang, lah. Kita mulai dari belakang lah Surah keluarga benar, fatihah keluarga benar Apa makna dia kita, Apa kita baca dalam solat nanti kita tahu lah makna dia Memang dah ada pun Dalam Quran Tapi kita jarang Jarang praktikkan benda tu Biar Kita belajar dia, dia melekat lah Qul tu apa A'uzu tu apa rabb tu apa, nas tu apa begitu satu persatu kita eh pun kita bahas jauh. <laughs> insyaallah eh? Insya oh, nak nak buat batu kalau nak maknawi pun boleh juga sak nanti kang iadun tangan, eh? Allah tu tangan wahai <laughs> <Bahaya je. laughs> ha? ah, tapi 14 tahun eh? insyaallah eh? ketam. Tafsir yang paling best sebenarnya subjek yang paling sedap sini tu tafsir. Tapi itulah panjang masa nak khatam, jalan lain pun kalau sekali nak detail satu persatu pun. Tapi jalan ini ringkas sangat. Ada yang panjang tu mah, makhluk tu tafsir Imam Tabari, Imam apa ni Fakhruddin Razi, Imam Suyuti, boy, banyak. InsyaAllah lah Tengok lah <tihaklah> macam mana InsyaAllah eh Takut nanti kan lepas, lepas katan macam Semua boleh hilang lah, tak nampak lah <tihaklah> Dan Tauhid pun dah habis tu Tapi dia masih ada sikit bahagian Syamayah atau Mizih tu kan ha, Lepas tu kita buat sesama niat ni saya pun tak tak pasti kalau kita nak baca yang Kitab Tazgatul Maut tu Imam Qurtubi tu, dia dalam bentuk hadis Hadis dan penjelasan Hadis penjelasan, daripada saat kematian Soal situ tu Dia datangin malaykan maut, sampai masuk syurga Last sekali nanti, dia cerita satu persatu Dengan hadis, dan dia syarah Hadis tersebut. sebut, kitab dia bahasa Arab tu Balanya satu jilid Tapi Kalau nak beli bahasa Arab ni boleh lah Terjemahan tak pasti, ada tak ada itu tapi itu detail lah. Sebab di dalam tauhid bagian sam'iyat tu tak sedetail tu. Dia cuma perlu bagi tahu perkara-perkara yang perlu dipegang dipeganglah akidah kita yang perlu dipegang oleh ahli sunnah jemaah berkaitan dengan akhirat nanti. Tentang kubur, tentang syurga, tentang mahsyar, mizan, semua syirat semua. Ha, itu apa yang patut di menjadi <coughs> pegangan oleh ahli senama jemaah. Ha, itu nanti cuma nama dia pun sam'iyat. Sam'iyat ni maksudnya dibaca oleh guru dan didengar oleh anak murid cukup. Tak perlu dia menghafal macam wajib untuk mengetahui sifat Allah yang 50 tu, yang kaedah 50 tu dengan dalil yang ijmali, itu wajib mengetahui. Kalau samiannya hanya sekadar didengar sekali semua hidup dah cukup dah. Tapi itu sebenarnya yang best tu pembahasan dia apa terjadi ketika mati malaikat tu datang macam mana kalau roh tu baik, macam mana roh tu tak baik macam mana, macam mana dibawa ke mana dibawa roh tu lepas tu nanti pula jasad dalam kubur tu malaikat yang soal tu nanti macam mana lah keadaan ni, apakah dia soal dia beri jasad baru atau roh dia yang dikeluarkan, roh dia dibawa di di tempat yang bertemu Allah Taala? jasad di kubur lepas tu malaikat muka nak ke soal pula, yang, yang jawab tu jasad ke, roh ke, atau macam mana ke Pastu tu jadi, nanti kemudian sangka kala dah tiup apa jadi Kemudian dibangkitkan di bahasa apa jadi Macam mana cantumnya roh baru, dapat jasad baru ke apa ke Atau roh saja ke Macam mana proses penghisapan tu nanti Yang mana dulu, yang mana yang ha, Itu semua dibahas Sampai masuk dalam syurga Itu sama niat InsyaAllah eh. Tengoklah kitab Kalau ada cadangan nak, nak cadangkan kita, kitab Boleh ha, Yang rajin beli beli buku ni Nah, cadangkan kita tapi yang yang kisah sunnah jemaah <coughs> ni hasil tambahan nak beritahu ahli sunnah jemaah ni bukan asyari sahaja bukan asyari sahaja jangan, ingat jangan asyari maturi saja. kalau imam Abu Tahir al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Farqu bain Al firaq tu dia bagi dekat tujuh lapan kelompok yang ahli sunnah jemaah termasuk salah satu dia asyari lah kalau Imam Subuki kata tiga kelompok dia lagi yang pertamanya ahli hadis ahli hadis semua di senama jamah kemudian ahli nazar ahli nazar ni ahli ah, asya'ari maturidi lah dan juga ahli wujdan dan ahli kasyaf iaitu sufi-sufi itu Ia semua ahli senama jamah jadi bukan bererti asya'ari saja ahli senama jamah dan juga orang-orang yang mempunyai fahaman yang se selarilah dengan tiga golongan ni cuma berbeza dari segi asas-asas uh, pengambilan mereka itu je ahli hadis method dia cuma sam'iyyah daripada Quran hadis saja dia tak gunakan akal untuk untuk, untuk bahas nanti kalau golongan-golongan asy'ari muta'allid dia guna dia menggunakan dalil Quran hadis tapi membahas dengan akal dan ahli-ahli kasyaf ataupun wijdan ni orang sufi-sufi wali Allah ni dia lalui peringkat tu juga, dia peringkat ahli hadis pun dia dia melalui, kemudian nazar pun dia buat, selepas tu dia sampai tahap kasyah lah. Jadi banyak benda baru saya baca tu dalam kitab yang saya beli tu, oh dia explain detail. Jadi rasa macam, alamak apa yang berita sebelum ni macam tak ada apa pun. Masa mula-mula discover tu rasa, wah oh, ni dah lengkap ni. Baca ni pula rasa, alamak ada lagi punya, <laughs> lagi detail lagi dia beritahu. Jadi akhirnya Imam Ghazali dia terangkan orang tu Dia akan melalui tahap-tahap Dalam dalam akidah Di dalam Kita berpegang Kepada akidah tu Yakin kita tu kepada Perkara yang raib lah rupa iman tu Dia ada beberapa peringkat Jadi terjadinya perselisihan-perselisihan Yang menyalahkan ta'ala seseorang lain tu Disebabkan Dia tak tahu dia di mana sebenarnya jadi ha, peringkat dia jadi bila dia tak tahu di mana jadi dia mudah menyalahkan yang lain bila yang lain tu dia tengok lain daripada dia dia dah rasa yang dia betul yang lain tu salah padahal yang lain tu kadang-kadang dah dah melalui dia dah apa yang dia lalui dia dah sampai eh, PhD lah ha, yang ni baru duduk PSR baru duduk PMR oh, dia tengok yang tu lain sikit dia dah oh, tak betul ha. Jadi Imam Ghazali pun sama juga dia pun melalui benda tu zaman-zaman dia waktu jidal tu dia Debat semua orang, disalahkan semua orang Dia pun mengkafir dengan juga Alifazapa Akhirnya bila sendiri dah sampai tahap sufi tu Dia dah, dah dapat hakikat makrifat Lain tak statement dia nah, Jadi kita Cantik lah dia bagi Imam Ghazali ni kan yang Disyarahkan lagi oleh Imam Zabiri Detail lah Jadi saya pun baca-baca Baca-baca rasa jalan ya orang eh. Apa yang dia ni Itu kita kena Kita lalui tahap tu Ha, tapi nanti, seterusnya apa, seterusnya apa kan? Kalau kita dalam keadaan macam mempercayai ayat-ayat atau -ayat syabihat tu kan, yang kita kata dalam masyarakat ada dua golongan, satu tafwid, satu takwil. Eh, kita kat mana? Kita kat mana? Apakah kita perlu takwil? Apakah kita perlu tafwid? Perlu ke kita takwil? ataupun mungkin perlu kita tafwid saja? Kadang-kadang dia berubah-ubah. Okay. tapi yang penting kita jangan lari berdua tu cukup lah. ada sebab alasan kenapa orang tu ta'wil ada sebab alasan orang tu ta'wil lah. yang dan paling selamat tu tafwid. cuma nanti orang ta'wil ada hujah pen kepada tafwid. bila timbul keadaan-keadaan tertentu maka ta'wil tu lebih lebih afdal, lebih penting kalau tidak ada keadaan-keadaan yang timbul ta'wil lah lebih selamat jadi golongan-golongan-golongan yang ta'wil ni pun bukan berarti maknanya menyalahkan orang yang ta'wil. Apa yang kau kata ta'wil? Kafir. Yang ni pula apalah kata ta'wil? Kafir. Bukan macam tu. Dia ta'wil disebabkan perlu ta'wil. Dia tak ta'wil sebab tak perlu ta'wil. Ta'wil. Zaman-zaman dia tu tak perlu kepada ta'wil. Tidak muncul... Apa -apa? Fitnah-fitnah daripada golongan-golongan bid'ah ni Yang kelompok-kelompok tu lah Maktazilah, Kudariah, Jabariah, Mujassimah, Mujassabihah semua Belum ada dah Tapi tak tak apa Tak mengacau orang awam lagi Bila dah orang awam pun dah Dah puhara, dah pening, keliru Perlu dibuat satu takwil lagi Jadi kita perlu tahu lah Insya Allah akan datang Selesa kita kalau kita mencari Insya insyaAllah Akan bagi kita ilmu yang baru lah Sebab kita nak nak berdamai sebenarnya. Ini kan bergaduh kan. Geng saudara kita nak bergaduh dengan dia, dia kata kita, kita kata dia. Jadi sebenarnya kalau kita dengan kedudukan tu apa kepentingan ilmu tu? cuma nanti yang betul-betul yang mentashbihkan Allah dengan manusia itu tolaklah. Cuma dia orang tak memahami, tapi dia orang bagi alasan dengan kata Muhammad sini kata untuk semua itu semua tak betul jadi perlu dengar kena kata-kata ulama-ulama sendiri pun silap tentang benda tu. Apakah pegangan sebenarnya Imam Ahmad? Apakah dia mengatakan nerima Allah itu ada adanya tangan tanpa bila kaifa? Dia adalah pendapat mengatakan Imam Ahmad -um ni -um -um, siapa kata Allah tu berjisim dia kafir. Jadi mana satu yang betul ni? Ha, jadi keadaan Imam Ahmad ni perlu dikaji. Yang tahu lamaklah. Apalagi ulama yang ikut mazhab dia yang yang, yang anak murid dia, diriwayatkan daripada anak murid dia, anak murid kepada-kepada seterusnya dia tak boleh terus ambil sekali satu kata Imam Ahmad tu ah ini jadikan pegangan. Sebab kita tak nak menyalahkan Imam Ahmad pun tak boleh. Imam Syafi'i tak bagi terlibat dalam kadar, dalam apa ilmu kalam. Siapa apa? Itibatkan diri dalam ilmu kalam dia seperti dia kalau dia, dia lebih baik seorang itu bertemu dengan Allah dengan, dengan syarat tidak melakukan syirik selain daripada dosa syirik itu lebih baik daripada dia terlibat dalam ilmu kalam. Dan Muhammad, siapa yang dibat imam kalam? Pidah. Apa ni? Siapa yang dibat imam kalam? Zindik. Pasti, Masyari bagi dalil pula. Kenapa kita perlu berjihad. Dalil Quran semua. Allah ber Allah berdebat dengan orang kafir. Nabi Yunus, apa Nabi Nuh berdebat dengan orang kafir. Bermujadalah orang kafir. Nabi Ibrahim berjelas dengan kaum mulia. Ini? Boleh ni? Berdebat? Kalau tak boleh haram, masalah ni dalam Quran ni boleh berdebat? Ini dia buat kesimpulan okey bila perlu debat? Bila tak perlu debat? Kenapa Imam Syabir kita haram debat? Sebab apa? Yang ni pula, kenapa perlu debat? Detail lebih begitu. Jadi kita pun tak menyalahkan siapa-siapa. Bila kita tengok dia lah, oh ni sebabkan keadaan macam ni. Dahlah, eh. Baca lah kalau ada terjemahan Ihya' tu baca. Bagus. Bahagian Akidah. Aturan buku Al-Iktisot fil Akidah Imam Ghazali. Usuluddin 40 fi Usuluddin Imam Ghazali banyak semua-semua banyak banyakkan banyak baca supaya kita tambah tambah tambah dengan Allah bagi kita ilmu lah. insyaallah eh? cukup eh subhanallah bihamdihi subhanallah nikashor dalalah nastaghfirullah wa turaisubhan rabbik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh